Mikszád Kábán A főpostamester Erdélyben az öreg Macskási Péter viselte a főpostamesteri címet utoljára. Olyas formahivatal volt ez az erdélyi diétákon, mint most a visontai Kovács Lászlói. A főpostamester volt az úr az épületben. Gondoskodott a rendeletek levelek továbbításáról, annál jegyezték be a szolgákat, és hítták főpóstamesternek. Előkelő cím volt, és előkelő úr viselte. A macskási család a főurakhoz tartozott Erdében. Mikor az 1848. minisztériumot kinevezték, Egyszer csak levelet kap macskási Péter a gróf Szécsényi István aláírásával, amelynek tartalma körülbelül a következő volt: Az ön becses közreműködésére nagy szükségünk van. A haza kívánja fontos szolgálatait. Jöjjön azonnal Pestre, és úgy intézkedjék, hogy a lakását is mielőbb állandóan áttehesse. – Nagy szenzációt csinált ez a levél egész erdében. Hát, még akkor nagy dolog volt egy miniszter. Soha elevenet itt még nem láttak. Hát, – vajon hogy nézhet az ki? – Hát, most már tudják, Báró Kemény óta. – Hát, még a macskási barátai, jóakarói és írígyei hogy fölpaprikázódtak egyszerre? Istenem, milyen szerencséje van némely embernek! Ez a macskás is most milyen országos nagy méltóságra jut fel! Maga az öreg macskási peckesebben járt a szokottnál, zsebében a levéllel. Úgy díszruhát varratott aranyra, a kardját kirakatta a boglárokkal. Négy álló hétig készült az útra, hogy illő pompával behessen. A tekintélye bezegleg ott fölszállt. Eklésziák, céhek és hatóságok járultak eléje, búcsút venni ékes szavakban, hogy maradjon meg ezután is kegyes patródusuk. Pacskási uram mindent megígért, és érzékeny búcsú után elutazott Pestre, elmerengve a hosszú, fárasztó úton, hogy hát, mégiscsak nagyon szép az, ha az emberben olyan kiváló tehetségek is vannak. Hát, hogy mik ezek a kiváló tehetségek, arról ő sohasem gondolkodott, de kell, hogy legyenek, ha egy Széchenyi mondja. Alig, hogy Pestre ért, beszállt a Palatinusba. Magyarba csapta magát, fölkötötte a fringiát, és sietett beállítani Szécsényihez. Hivatnémi méltóztatott, én macskási Péter vagyok. Jó van, felelte Szécsényi szokott nyers kurtaságával. Na, menjen most haza a szállására, és egy hét múlva. Hozzon fel nekem egy memorandumot a Magyarországi Posta ügyrendezéséről. Bárhogy én, kérem aláson. Kérdémacskási csodálkozba. Még igen. – De kegyelmes uram, sebide. A közügy az első. Nem engedek semmi kifogásokat. Minden ember azt teszi, amit tud. Én magam is megélhetnék anyat fekve, mégis dolgoztam. De, kegyelmes uram, egy szó ellenvetést nem tűrök. Egy hét múlva elvárom a memorandumot. És ezzel a nagy Szécsényi hátat fordított macskásinak, anélkül, hogy a szóhoz engedte volna jutni. Acskási uram, búsan, megszeged fejé a ballagot a lépcsőkön. A, mert ő, még ha karóba húzzák, sem tudott volna memorandumot csinálni a posta ügyről, mikor ő tulajdonképpen még soha postát nem is látott. De még levelet is most először kapott postán a széchenyi Az Azelőtt mindig lovász hozta, csatlós vitt. De ha postát látott volna is, memorandumot akkor sem írhatna, mert a nevén kívül egyebet még sohasem írt életében. Hanem azért annyira imponált neki Széchenyi gróf, hogy egy héttel előbb nem mert hozzá menni. Akkor is csak nagy szepegve nyitott be. Na hát elhozta a memorandumot? – Hát nem bizén, kérem a S, És miért nem? – förmet rá haragosan a közlekedésügyi miniszter. B – Nem írtam meg. – És miért nem írtam meg? B – Mert fogalmam sincs a postához. – Micsoda? Hát nem volt ön főposta, mester? Ó, de bizony az voltam tizenkilenc esztendeik. Hát akkor? Riadt rá a gróf. Hát kérem, úgy áll a dolog, hogy csak hítak annak. Igen, és miért híták annak? Kérdé a gróf gyanakodva, hogy talán őrültel van dolga. Macskási vállat vont. Hát én azt nem tudhatom, miért hittak úgy, mert én soha póstát nem láttam. Végre nagy sokára kibírták sütni ketten, hogy ez egy tituláris hivatal volt a diétánál. A gróf nagy méregbe jött. Én, na, most a bolondját jártuk. – Az ördög vigye el az önök erdélyi titulusait. Én abban a hídben voltam, hogy ön szakember, és az országos posta ügyet akartam önre bízni. – No, hát má most, kérdély, macskási uram. – Hát má most, sajnálom, visszautazhat erdélybe. Macskási uram nagyot rántott a mentéjén, és megköszörülte a torkát. – De már az, az lehetetlen, kérem a lása. Hogy, – Hogyhogy? – Hát úgy, hogy Erdélyben most már vissza nem mehetek valami nagy méltóság nélkül. szécsény elmosolyodott. Ugyan miért? Hát azért, kérem, mert egész Erdély várja már. Hát mind olvasta a levelet? Hogy mehessek én most haza szégyen szemre üres kézzel? Ez kérem, ez nem argumentum, ez egyszerű hiúság, az pedig betegség. No, ha betegség, kegyelmes uram, akkor azt okvetlenül meg kell gyógyítani. Mert olyan betegség, hogy én belehalok. Na, kérem, erre nekem nincs szerem. Aj. Hanem. tudja mit? No, menjen el barátom kosuthoz. Az ebben nagy specialista. Macskási uram elment aztán Kosuthoz is, Szemeréhez is, de csak mégis hivatal nélkül érkezett vissza Erdélybe. Szegény öreg úr, egész holta napjáig sínylette ezt a kázust. Hát pedig, ha vár még egy-két évtizedik, most már meg lenne a kvalifikációja minden állásra.